Berisik ke terakhir menolak syubha yang diletakkan oleh syaitan supaya tinggalkan Al-Quran dan sunnah Dan supaya diikutnya pandangan-pandangan akal dan hawa nafsu yang berbeza dan berbagai Iaitu Al-Quran dan sunnah tidak dapat mengenali dan memahaminya kecuali mujtahid mutlak Mutlak bukan mutlak mutlak Dan mujtahid mutlak itu pula adalah Seseorang yang disifatkan dengan sifat-sifat yang boleh jadi takda pada al-bakar yang Umar R.A. Barang siapa yang tak ada sifat-sifat ini Hendaklah dia berpaling daripada keduanya Tanpa syak dan ragu-ragu lagi Barang siapa yang hendak mencari hidayah daripada keduanya Al-Quran dan Sunnah Maka dia dicok sebagai zindik atau gila Kerana susah hanya untuk faham quran hadith Maka Maha Suci Allah Dengan segala kepujiannya banyak sekali penjelasan Yang Allah jelaskan Sama rasa qadar maupun syarak Penciptaan maupun perintah Dalam menolak syubahat yang terlaknak ini Dengan pelbagai wajah Yang mencapai tahap daruri, amd لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقار فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وما يبنع بشاية نتفت أبهام Terima dia dari bawah tu Jadi cerita dia sini Bahawa Syama'adul Wahab Nak ceritakan Di antara syubhah yang besar sekali Bila kita suruh Datang kita dalam Alhamdulillah semua orang sekarang Wajib Tauhid Wajib ikut quran dan Hadis, Wajib bersatu padu dalam bahagama Wajib mentahati pemerintah Wajib apa tadi Wali-wali uh, ni sekian-sekian sifatnya ulama sekian-sekian sifatnya Syubhatlah sekali yang dia buat Haa bukan ulamak ha, Mana faham Haa Ini syubhatlah Buahlah Kita ni kena tengok ulama saja, ulama ni tak ada sebuah ulamak Dia kena mustahid mutlak Mustahid mutlak ni dia simpat dia sekian-sekian-sekian Yang tak boleh salah langsung. Sampai kata Rasulullah Bila jadi sifat yang ni peletak tu Abu Bakar dengan Umar pun tak ada Sifat punya tu Kan Penjelasan dia di sini ialah Seruan untuk kembali Al-Quran dan Sunnah Sering dihalang dengan pelbagai halangan dan syubhat. Dan yang terbesar antara syubhat ini adalah Dawaan mereka kami bukan mustahid Kami tak mampu meneliti dalil Kami hanya mampu bertaklit saja. Kami orang awam Kami tak hati ini sekian-sekian Tak kerti belajar lah Itu tak ada ha, Dah tahu tak kerti Dia buat cara Lagi dia tak kerti Itu masalah lah ha? ha. Da'waan bahawa Hanya muistahid mutlak Sahaja yang berhak Meneriti dalik Adalah tidak benar Kerana kita melihat Seperti ulama-ulama Al-Ima' al-Bunzani Al-Ima' al-Syafi'i Imam al-Nawi al al al Ibn al hajar Yang semua ulama' mazhab syafii Dan ramai lagi ulama' Yang tidak mencapai tahap Muistahid mutlak tetapi mereka berijtihad dan meneriti dalam bak-bak tertentu lalu mereka pun mengambil pendapat yang mereka lihat rajih diisi mereka walaupun menalahi mazhab imam mereka imam nari banyak masalah dia meneriti pendapat imam jari imam al-muzanni anak murid imam syafi'i orang kata muzanni ni sebenarnya mazhab dia sendiri bukan mazhab Kan ha. sebab banyaknya persisihan pandangan dia kata imbunul Hajar rahimahullah banyak pandangan-pandangan dia Tidak sama dengan mazhab syar'i. ini itu syarat-syaratnya Yang disebut ulama Hanyalah Di antaranya Taklah jauh mana Mengetahui dalil-dalil Syarat dan cara Istilahnya Dia mengaji ilmu al Quran dan Hadis Betul Dia faham bahasa Arab Mengetahui Kesuhihan Hadis Dan membezakannya Antara yang baik dan sahih Mengetahui nasikh dan mensuh Mengetahui Mana yang ijma' Mana yang khilaf Selagi hak khilaf dia kata ijma' Hak ijma' dia kata khilaf masalah Kan Ulama' ijma' haram memberantak kepada pemerintah Oh hak tu kita khilaf lah Ulama' khilaf Witir ni dengan trawis mayang Sama kan lain-lain Oh dia kata boleh Ini kita kena ikut ulama' ni Ini ijma' <laughs> Kacau hak khilaf dia kata ijma' Hak ijma' dia kata khilaf masalah sahab Kan Mengasai ilmu usul fiqh dalam bahasa Arab Mempunyai kemampuan untuk Mengistimalkan hukum, itu mustahid Yang dia boleh dihukum dan keluar patua Mustahid itu pula Sama ada mutlak Seperti ini Imam Mazhar Ataupun Muqayyad, Juzi Dalam bidang tertentu Kan, dia ada Mungkin dalam bab ni dia tak mampu tengok dalil Tapi dalam bab lain Dia mampu Kan Maka da'uan hanya mujtahid mutlak saya mampu beristihak adalah da'uan yang batil dan tidak ada sadaran sama sekali. Seruan yang pintu istihak telah ditutup tidak benar. Sehingga para ulama' berkata, mereka yang berfatua seperti ini, pintu istihak telah ditutup, fatuanya itu pun istihak. Ha. Hak dia kata pintu istihak tu itu, dia dia tu istihak juga. Kan? Mana ada dia tak ada ha. Ha. Para ulama salah mencela tindakan taklid buta dan memejamkan mata daripada meneliti dalil-dalil istinbath. Kita taklid boleh tapi taklid buta tak. Ha dengan taklid buta pejam mata tak. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza wajadtum fi kitab khilaf sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult." Kalau kamu jumpa pendapat aku yang menyalahi sunnah Nabi, tinggalkan pendapat aku, ikut sunnah Nabi. Tinggalkan aku Kata Imam Ahmad bin Hanbal la ni dengan taklid kepada aku. Jangan bertaklid kepada Malik, jangan kepada Sufyan ats-Sa'i, tidak pula kepada Auza'i. Wa khudh haythu akhadhu. Tapi ambil ilmu daripada ilmu ada perbanyak. Belajar kepada Quran dan Hadis. Dan kata Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah Dan pengembang mazhab beliau Tidak halal Bagi satu orang ikut pendapat mazhab kami Sampai dia tahu Daripada mana kami ambil pendapatnya dalil Hukum taklid Sebagai berikut Yang pertama taklid haram Dan ia terdapat tiga jenis Taklid dengan Berpaling langsung daripada dalil Dan cukup sekadar beramal dengan amalan yang muliaq tak beti orang lain-lain Hak ni Tok Nenek kita buat Hak ni Hak ni lah orang Melayu Dia buat lama Tok Nenek kita Duk kudut semua ni Rupa lama lah Ha Ha Benda pandai Mayal tukar lah. Ha Tok Nenek kita Duk pintar dia Duk menjenguk-jenguk Kita kubut ni Rupa lama lah Ha Ha Siapa nak main halang ni Ha Itu masalah Yang kedua Taklid kepada orang Yang bukan ahli Untuk dia taklid pada bukan ulama Ini pun masalah Tak boleh taklid Bukan ulama Kenapa dia tak tadi babit Siapa dia ulama' tadi ha. Kalau taklit pada bukan ulama' Salah, tak boleh, haram Bertaklit telah jelas dalil Menyalahi perkataan imam Jelas dalil menyalahi perkataan imam Dalil jelas, clear sebut Kan Makhat kita kata Orang yang musafir Kalau dia dah Apa ni, musafir selepas terbit fajar Tak boleh buka persaham Ha, tu masalah dia dah. Tapi dalil jelas, Nabi keluar bainah puasa. Sampai tengah jalan, sebelum sampai di Mekah Nabi buka puasa. Kan dalil jelas. Tak semestinya dia kena keluar musafir sebelum fajar. Kan baru nak boleh buka puasa. Tadi kalau dia nak ketegak juga, tak boleh lah. Dalil dah ada. Kan dalil jelas, kena ikut dalil. <tuh> Kedua taklidnya harus mereklik kepada mereka yang tidak mampu berijtihad seperti orang awam maka mereka diberi kelonggaran untuk bertaklid selama mana mereka mengikuti syarat-syaratnya iaitu hendaklah dia seorang yang jahil tidak mampu berijtihad atau dia mampu berijtihad tapi tidak dapat merajih ke antara dalil-dalil yang ada seperti penuntut ilmu atau seorang mujtahid yang kesuntukkan masa tak dapat mencari dalil tapi fatwa perlu gamba maka mesti kena bagi patollahi lah Oh, tak ada ni saya ada Outstation Kan ha? Tak ada ni tak ada apa ni Tak ada ni kena bagi fatwa lah Haa tak apa Fatwa al-Mazaiq sahih ke tak ni ha, Dalam masa tu boleh Tapi lepas tu dia kena rojok balik Kalau dia jumpa fatwa hak Dia kena tukak lah fatwa dia Kan ha? Nah, ha, Jadi kita juga Pari bun alim Dah cari dalil Nampak ish pening Tak nampak mana hak rajah Haa Carilah mana fatwa yang sesuai ni. Hendaklah ha, dia bertaklid Kepada orang yang layak dan cukup syaratnya dan kemudiannya, jika kemudiannya jelas Kepadanya Dalil dan Rajah padanya kaul yang lain, maka Dia mengikut Dalil dalam ni akan taklid Lepas tu, lepas tu, dia nampak Dalil ada Maka dia kena ikut Dalilah Taklid tidak menyalahi perkara yang jelas Perlawanan dengan Dalil atau Ismail Benda dah jelas Nas, tapi dia taklid mendapat Ulama' ni untuk mencari tatabu' al-Ruhas Abu Hanifah kata, perempuan kahwin tak dapatkan wali Haa Dalil dah ada lah kena ada wali nak la nikah illa bi Kita ulama kata Abu Hanifah kata boleh. Dia pun nikahwi yang tak ada wali. Kan? Ha. Orang oh, dengar hal gitu. tak boleh. Ha. Dalil dah ada tak boleh walaupun imam dia kata sekian sekian. Eh, dia kata tengok ni. Ibn Abbas kata boleh makan riba. Riba, riba al-fadl. Kan? Ha. Adalah dia beli. Oh, tak boleh lagu tu kan Dalil dah jelas Ada hadis Nabi sebut dengan jelas Kan Dia tak boleh ikut Kadang-kadang ada dalil menyalahi ijma' Ulama' ada ijma' Haram Khuruj Memerontak ada pemerintah Yang Muslim Tiba-tiba datang Ada lah Cari-cari sikit ada Ada Dia pergi perangkak kita Habis tak perangkak Kan lah. Habis kita, Dan, kita lain, ada rak buka ni Kan Kita hak ulama' Yang tak nak baca pun dia baca Kan Eh lah, kenapa saya baca kitab khawar, seorang jumpa <guluh> <tutuk> <tutuk> Wah, jumpa-jumpa tu tak sangka dia dah kita kitab tu Eh, ha, tengok ni ulama' dia ha, kata ha -ha. Tapi dalil tetap dalil Dalil itu yang hukumnya, bukan ulama' tu Oleh itu yang wajib atas orang Muslim mencari ilmu sekadar mampunya Dan mengikut kebenaran di mana sahaja ia berada Dan melazimi menhad salafus salih semampu mungkin Allah mencela taklid buta dan tindakan taklid buta kepada para ulama dan taksub mazhab boleh membawa pelakunya kepada syirik. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budallaha illa liya'budu ilaahan waahida laa ilaaha illahu subhaanahu 'amma yusyrikun." Ini syirik qanatsani. Dia jadikan pendeta dan ahli agama mereka Sebagai pendidik ini sembahan sembahan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Adil Masih Ibn Maryam. Padahal mereka sendiri diperintahkan malingkat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak Tuhan Yang Merhak disembah malingkat dia. Marusi Allah dari apa yang berkeskutukan. Orang Nasrani ni dia berikut. Berita dia berkata halal. Halal. Haram. Haram. Ikut taklid buta. Telah sabit di Rasulullah bahawa maksud mereka menjadikan para pendeta sebagai dan rahib sebagai tuhan selain Allah tidak akan mereka mengikut seorang nabi tuli apa sahaja hukum yang dikeluarkan ulama mereka dalam mahalal dan haramkan Ada hadis yang masyhur Ali bin Hatim selebih kitab tauhid Syama'il bahawa hadis ini Kata Ali bin Hatim ya Rasulullah dia lu nasrani Kami tak pernah sembah kami tak pernah sujud dia tak pernah kan Kata Nabi bukankah dia pun mahalalkan satu perkara, kamu pun ikut menghalalkannya. Bila mereka mengharamkan satu perkara, kamu pun ikut mengharamkannya. Maka kata Adi bin Hatim, ya. Kata Nabi, Itulah dia sembahan kamu kepada mereka. Tukar hukum. Benda hadnaf kata halal. Ulama' mereka kata haram. Mereka pun kata haram. Benda hadnaf dah jelas kata haram. Ulama' mereka kata halal. Mereka pun kata halal. Hak ni jadi syirik Al-A'udzubillah Jadi kesimpulannya ini 6 perkara yang perlu diberi perhatian Yang perlu diberi apa ini, Kefahaman yang tinggi Dan kesedaran Supaya kita ambil intibah Di zaman sekarang ni yang banyak fitnah-fitnah Banyak dugaan-dugaan Dan kecoh hura hara yang berlaku Maka perlulah kita faham agama ini sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya s.a.w itulah jalan penyelamat jalan penyelesaian masalah yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah adalah melazimi tanastaku biha wa'amu alaiha bin nawajir pegang-ganggung dengan sunnah Nabi dan jalan sahabat Kami kata umat dia akan pecah 73 golongan, semua dalam meraka kecuali satu, siapa dia Ma ana alaihi wa as'adhi Orang yang ikut aku kata Nabi Dan ikut sahabat-sahabat aku Sahabat Nabi Kalau kita faham benda ni Syiah tak boleh berkembang Sebab tahu syiah tolak sahabat Bila syiah tolak sahabat Selesai masalah ha, Kita tahu dia bukan ajaran yang benar Bila orang tengok Ajaran sufi Zikir pelet-pelet Zikir ni zaman Nabi ada tak ada Tak ada, Tak ada selesai masalah Jangan buat Biar isu kecoh pasal isu macam Quran sah. Sebab apa? Sebab dia ikut sunnah. Kalau ikut sunnah, buat azan pertama, ada siapa nak tinggal? Siapa nak tinggal? Ini bila benda tu berlawan dengan sunnah, tak akan ada orang akan tinggal. Kan? Ini soal menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Betul. Eh memang akan berlaku perpecahan sebab tu bapak kita tak nak ingkari kita nak satu badua ke berbalah, tak boleh. Mau tak mau terpaksa berpecah. Jadi kita kena faham bahawa Satu padu hanya boleh berlaku Jikalau melazimi al-haq Melazimi al-Quran dan Hadis. Wallahu ta'ala alam